A kornell elleni meccsen megsérültem. Saját hibámból történt igazán. Egy különösen forró pillanatban elkövettem azt a sajnálatos ballépést, hogy a középcsatárukat kanadai szarjancsinak neveztem. Figyelmetlenség volt, megfeledkeztem arról, hogy a csapatunk négy tagja kanadai volt, és mint kiderült, mindegyik mélységesen hazafias érzelmű, jól megtermett és halló távolságon belül. A sérülést igazságtalanság tetéste, mert engem állítottak ki. Méghozzá öt percre, dulakodásért. Hallották volna, hogy rám másztak a corner szúrkolók, mikor kihirdették az ítéletet. Nem sok Harvard Drucker jött fel ide a fenébe, Itakába, ez New York államba van. Még ha bajnokságról is volt szó. Amint bemásztam a büntetőpadra, láttam, hogy az edzőnk tépi a haját. Jackie feltrohant oda. Csak akkor vettem észre, hogy a jobb arcom csupavér. Jézus Máriám! Mondogatta, ahogy a tím húzogatta rajtam. Jézusom, Alli! Mozdulatlanul ültem, üresen bámultam magam elé. Szégyeltem a pályára nézni, ahol igen hamar valóra váltak legrosszabb sejtelmeim. A kornel gólt A vörös szurkolók üvöltöttek és bömböltek és dudáltak. Most döntetlenre álltunk. A kornál nagyon közel volt hozzá, hogy megnyeri a meccset és vele a bajnokságot. A fenébe én meg alig töltöttem le a büntetésem felét. A pálya túlsó oldalán az elenyésző számú harvardi, komor volt és csendes. Most arra a szurkolók mindkét oldalon megfeledkeztek rólam. Csak egyetlen néző szeme szegeződött még mindig a büntető padra. Igen, ő volt. Ha a tárgyalás idejében véget ér, megpróbálok oda menni kornelbe. A harvardi szurkolók között ő természetesen nem szurkolt. Ott ült harmadik Oliver Barrett. Az örvénylő égen át az őskőfejű kifejezést lennémasággal szemlélte, ahogy egyszülött fia vérének utolsó csepjeit felisszák a raktapasok. Mit gondolnak, mi járhatott a fejében? Vagy ugyanez szavakban? Oliver, ha ennyire szeretsz verekedni, miért nem lépsz be az ökölvívó csapatba? Externek nincs ökölvívó csapata, apám. Nos, talán nem kellene eljönnöm a hoki Úgy gondolja, apám, hogy a maga kedvért csinálom? Most nem mondhatnám éppen, hogy a kedvemért... De hát ki tudja, mire gondolt. Harmadik Oliver Barrett, maga a két lábon járó, néha megszólaló, Rossmore-hegy, kőfejű. Talán szokása szerint elmerült az önimádatban őskőzet. Nézzetek ide! Igen, csekély számú harvardi néző van itt ma este. Én mégis köztük vagyok. Én, harmadik Oliver Barrett, az elfoglalt ember, Akire igazgatni való bankok várnak, meg minden, lám, időt szakítottam arra, hogy feljöjjek Kornelbe egy vacak hoki meccsre. Hát nem csodálatos? Kinek? A üvöltött, és most már igazán vadul. Még egy Kornel gól. Már vezettek. És nekem még két perc büntetésem volt hátra. David Johnson felfelé korcsoljázott dűtölvörös képpel. Épp mellettem ment el, de még csak rám sem nézett. És, mint a könnyeket láttam volna a szemébe. Jó, rendben, tudom, hogy a bajnokságról van szó, de hát akkor is, ezek a könnyek. De hát Dévi a kapitányunk mögött hihetetlen sorozat volt, hét éve játszott, és soha egyetlen egyszer sem kapott ki a csapata, se középiskolában, se az egyetemen. Kisebb fajta legenda lett már és most volt utolsó éves. És ez volt az utolsó komoly meccsünk, amit hat-háromra elvesztettünk. A meccs után megröngeneztek, és megállapították, hogy a csontom nem tört, aztán Richard Scherzer, az orvostudományok doktora tizenkét öltéssel összevarta az arcomat. Jacky Felt ott a rendelőben, és azt magyarázta a Cornell orvosának, hogy nem táplálkozom helyesen, és hogy mindez elkerülhető lett volna, ha elegendő sótablettát fogyasztok. Schelzer ügyet se vetett Jackre, és nagyon komolyan figyelmeztetett, hogy kis hián megsérült a szemüreg. Ez az orvosi kifejezés. És hogy az lenne a legokosabb, ha egy hétig nem játszanék. Megköszöntem. Elment a sarkában feltel, aki még mindig a táplálkozásról magyarázott. Örültem, hogy magamra hagytak. Óvatosan lezuhanyoztam, vigyázva, hogy a sebesarcom ne kapjon vizet. A novokain hatása félben volt, de valahogy még örültem is a fájdalomnak. Végül is ezt a meccset én lőttem el. Befellegzett az elsőségnek, megette a fene a sorozatunkat. az utolsó évesek mind veretlenek voltak, és David Johnsonét is. Talán nem kizárólag az én hibám volt, de akkor úgy éreztem. Az öltöző üres volt. Nyilván mind átmentek már a motelbe. Azt gondoltam, biztos senki sem akar látni, se szólni hozzám. Ezzel a pokolian keserű izzel a számban olyan roható voltam, hogy a nyelvemen éreztem, összecsomagoltam a szerelésemet, és kimentem. Nem sok harvardi Drucker őgyelgett odakint New York állam északi csücskének zimankós vadonában. – Hogy van az arca Barrett? – Köszönöm jól, Mr. Jenks. Talán jót tenne egy szelet marhahús. csendült fel egy másik ismerős hang. Harmadik Oliver Barrett szólott imigyen. Jellemző, hogy a feldagadt szem özönvízelőtti gyógymódját ajánlja. Köszönöm, apám, mondtam. A doktor már elintézte, és a Schelzer tizenkét öltését borító kötésemre mutattam. Mármint a gyomrodba, fiam. Ebédnél megint sort kerítettünk szakadatlan álbeszélgetéseink egyikére, melyek kivétel nélkül úgy kezdődtek, hogy – Hogy megy a sorod? – és úgy végződtek, hogy – Nincs szükséged semmire? – Hogy megy a sorod, fiam? – Remekül, apám. – Fáj az arcod? – Nem, apám. éprá kezdett a pokoli fájdalom. – Szeretném, ha hétfőn megnézett Jack Jack Fölösleges apám. – csak specialista – a Cornell orvosa sem volt éppenséggel állatorvos. Ajánlottam a figyelmébe, remélve, hogy sikerül lehűtenem szokásos sznob rajongását a specialisták, szakértők, meg mindenféle fontos emberek iránt. Elég baj, jegyezte meg harmadik Oliver Barrett, és először azt hittem humorizálni próbál. Mert állati vágást kaptál. Igen, apám, mondtam, vajon azt várja, hogy kuncogjak? Aztán eszembe jutott, lehet, hogy ez a majdnem szellemesség volt, a éppen rosszallását akarja, takarja, amiatt, amit a jégen véghez vittem. Csak nem azt akarja mondani, hogy ma este úgy viselkedtem, mint egy vadállat? Szemmel láthatólag Némi elégedettséggel nyugtázta a kérdést, de mondani csak annyit mondott. Nem, nem én emlegettem az állatorvost. Ekkor úgy döntöttem, hogy inkább elmerülök az étlap tanulmányozásában. Mikor a második fogást felszolgálták, őskőzet rákezdett egyik együgyű kis szentbeszédére. Ezúttal, ha jól emlékszem, bár igyekszem elfelejteni, a győzelemről és a vereségről szólóra. Megjegyezte, hogy elvesztettük ugyanaz elsőséget, de végeredményben a sportban úgysem a győzelem fontos, hanem a játék kijelentései gyanúsan emlékeztettek az olimpiai elmondatra, És az volt az érzésem, hogy bevezető szolgálnak az olyan jelentéktelen sportügyek leszólására, mint amilyen egy hoki bajnokság. Nekem viszont nem volt kedvem olimpiai irányelvekkel etetni őt, így aztán megkapta tőlem a kellő igenapám mennyiséget, egyébként befogtam a pofám. Végigfutottunk a szokásos beszélgetési skálán, amely őskőzet kedvenc altémája A terveim című körül forgott. Mondd csak, Oliver, van valami hír a jogi karról? Őszintén szólva, apám, még nem döntöttem végleg a jogi kar mellett. Én mindössze az iránt érdeklődtem, hogy a jogi kar végleg döntötte melletted. Ez most újabb szellemesség volt? mosolyognom illene, atyám ékes szólásán? Nem, apám, még nincs semmi hír. Felhívhatnám Price zimmermann -t. Ne, vágtam közbe önkéntelenül. Kérem ne, nem akarom befolyásolni, mondta harmadik OB. És nagyon egyenesen ült, épp csak érdeklődnék. Apám, szeretném a levelet akkor megkapni, mikor a többiek, nagyon kérem. Igen, hogy ne, remek. Köszönöm, apám. És hát különben is szinte biztos, hogy bekerülsz. Fűzte hozzá. Nem tudom miért, de harmadik OB megtalálja a módját, hogy még akkor is megalázzon, amikor dicsér. Nem olyan biztos, feleltem. Végeredményben nekik nincs hoki csapatuk. Fogalmam sincs, miért becsméreltem magam. Talán mert ő az ellenkező álláspontot foglalta el. Értezte máshoz is, jelentette ki harmadik Oliver Barrett, de nem kívánta ezt bővebben kifejteni. Kétlem, hogy képes lett volna rá. Az étel épp olyan ócska volt, mint a beszélgetés, azzal a különbséggel, hogy míg a zsemléről tudtam, hogy szikkat lesz, még mielőtt kihozták volna, azt sose tudtam, hogy milyen témát tesz majd nyájasan a tányéromra apám. És végső esetben mindig ott van a béke hattest, jegyezte meg teljesen váratlanul. Tessék, kérdeztem, mert nem tudtam pontosan, ezt most kinyilatkoztatásnak vagy kérdésnek szánta-e. Azt hiszem a béke remek dolog, nem gondolod? mondta. Hát, feleltem, minden esetre jobb, mint a hadi hadtest. Egy-egy, én nem tudtam ő, hogy értette és fordítva. Témát váltottunk volna? Most majd megvitatjuk a kormány programját vagy más aktuális kérdéseket? Dehogy. Egy pillanatra megfeledkeztem arról, hogy alaptémánk mindig a terveim című. Ami engem illet, semmi kifogásom sem lenne az ellen, hogy belépje a békehattest soraiba Oliver. Ez kölcsönös apám, feleltem az ő nagy lelküsége ez illően. Biztos vagyok benne, hogy őskőzet úgyse figyel rám soha, úgyhogy nem csodálom, hogy nem reagált halk iróniámra. De hogy vannak ezzel az évfolyam társaid? folytatta. Ők mit gondolnak róla? Tessék! Úgy gondolják, hogy a béke hat hozzá tartozik az életükhöz? Úgy látszik, annyira kell neki ez a frázis, mint a halnak a víz. Igen, apám. Még az pite is szikkat volt. Fél tizenkettő tájban a kocsiához kísértem. Nincs szükséged semmire, fiam? Semmire, apám. Jó ét, apám. És elhajtott. Boston és a New York állambeli itaka között természetesen van repülőjárat, de harmadik Oliver Barrett inkább kocsin ment. Nem mintha volán mellett töltött órák valamiféle atyai gesztusnak számítottak volna. Apám egyszerűen szeret vezetni, száguldani, és abban az éjszakai órában pokollian szágulthat az ember egy Aston Martin DBS-szel. Fejem rá, hogy harmadik Oliver Barrett meg akarta dönteni saját Itaka Boston gyorsasági rekordját, melyet az előző évben állított fel, azután, hogy megvertük a kornelt, és megszereztük az elsőséget. Tudom, mert láttam, amikor az órájára nézett. Visszamentem a motelbe és felhívtam Jenit. Ez volt az este egyetlen jó perce. Elmeséltem az egész verekedést, bár mellőztem a kászusz belli részleteit. És mondhatom, nagyon élvezte. Nem sok nyomvat muzsikus barátja perforálta már valakinek a fejét, vagy perforáltatta a sajátját. Kikészítetted legalább a srácot, akinek Edment? kérdezte. Mi az hogy? Oltárjan, oda kentem. Bárcsak láthattam volna. Ugye összeverz valakit a jélmecsen is. Persze. Mosolyogtam. Mennyire szerette az élet egyszerű dolgait.